Перше. Бачила, як лютували у цьому місті перед брамою Орди, як сікли кияни Яничари, бішовицькі загони Муравйова, що в крові втопили княже місто. Бачила, як топтав його фашист. Ті ж, що носилися нині по Майдані, мали лютість Орди, рабську покірність Яничарів, Україно-ненависництво більшовиків і жорстокість фашистів. Мах літав над ними, бачив червоно-вогняне світіння над їхніми тілами. Знову завивав, наслухаючи, як тріщать людські кістки від ударів кийків, як його земні слуги зривають із священників хрести, Топчуть, що жовто-блакитний прапор, ламають хоругви і накидаються на кожного із-за вишколених голодних мисливських псів. Сива жінка опустилася на коліна, здійняла руки до неба і простогнала. Господи, завіщо, нащо дозволив таку наругу? Як ти терпиш таке? Розлютований демон у формі хакі проносився повстару, на ходу перетнув її кійком. Вона глухо зойкнула і впала. Він щосили вдарив її чоботом і подався за чоловіком. Бив того по плечах, по голові. Той закривавився від ударів, а потім хитнувся і впав. Біс у прямистому одязі продовжував його гамселити важкими чобітьми. Мати Віра розпачливо розставила руки і пішла на здичавілого соколовця. У її лиці було щось таке, що він підняв був кийок на неї і опустив його раптово. «Хлопці, та ж ви її сини?» — вимовила з глухим надривом крізь глухий плач. — Та ж вас народили жінки, а не вовчиці. Чи ж ви не українці? Чи ж вам не потрібна Україна? — Нам нужна Україна, — видавив задихано, — но без вас. — Та ж коли залишитися без нас, то земля перестане плодоносить, а небо давати дощі і тепло. Ви ж наше прокляття і горе. Але плямистий не чув тих розпачливих слів згорьованої жінки, а коли би чув, то не збагнув би їхнього простого откровення. Розлютовані соколовці літали над Майданом, Хватали закривавлених хлопчаків пуму, кидали їх в міліцейські машини, заштовхували туди і мирян, священників, і везли через площу до світлої будівлі, що переможно дивилася вікнами на святу Софію. Допоки вона заякорилася в святому місці, доти не лунатимуть у соборі молебні, мертвими будуть дзвони дзвіниці». Василь та Безверхій вивершували могилу. Марія стояла неподалік і молилася. Тарас тримав в руках недогарок свічки і тихо співав псалми. Зеленоплямистий був рушив на нього з піднятим кейком, але, мов би, наткнувся на непрохідну стіну і позаткував. Вдарив по голові немолодого професора, що стояв у розгубі неподалік, і налетів на кінооператора, розтрощив кінокамеру, а того, що фіксував цю моторошну бойню, кілька разів перетнув кийком по руках по обличчі. Маг насолоджувався тим, що відбувалося. Хоча той і не був першотравневий день, однак, здавалося, з усього світу на цей Майдан злетілася сила селена невидимої темряви. Він чув лопотіння лемен тих, кого бачив лише він, та он той з лицем ангела прощення, що тримав свічу. вишиптував псалми і молитви. Небачені духи пітьми, закликані магом оці дні до Києва, де він давав сеанси зцілення у лапках та показував інші чудеса, закривали небо і сонце, як саранча. Мах пив силу, як і колись, коли в капищах спалювали жертву, і солодкі дими лоскотали його нюх і підносили його безплотного під хмари. Він добре пам'ятає цю місцину. Тут теж у правіки стояло капище. Онті в шоломах і з кийками в руках потягли за соборну браму двох підлітків у формі пуму і били їх несамовито. Мах пив стогани, зойки, насолоджувався передсмертними судоргами. Теж почував, коли перетнув Майдан, і пройшов крізь жовті, товсті стіни суворої будівлі, що виходила вікнами на храм, ніким не помічений проник у кімнату, та й запалив серця двох чоловіків і жінки в мундирах. Вони люто катували приведених з Майдану хлопців. Мах аж завив, дивлячись, як вони, скривавлені, звиваються від болю, ударів по животі, нирках, статевих органах. Особливо люто і витончено це робила упериця в кителі сержанта міліції. «Ми вам покажем суверенною». У проміжках між відпочинком вони курили і пили густу каву. Мах бачив над уперицею червоно-чорний панцир і бачив її чорну життєву дорогу. Вона була зачата в п'ятницю у Великий піст. В неї влетіло сім лютих демонів, які тримали її мертву душу і залізну плоть. Мах знав і її майбутню дорогу бо знав усе про тих, хто належав йому у земному житті і в безодні. По її душу прийдуть його посланці. В її родоводі плодитимуться каліки і недовговічні. Довго спокутуватимуть усі її гріхи і цю здичавілу одлюті ніч, допоки не зітруть її мукою і каяттям. Досвіток зупинив той страшний суд. Втомившись катувати, упориця позіхнула і видихнула. «Ви запомніте це навіки. Ми вам покажемо, суки, вашу суверенну і вашого папа. Ми вас ще і скупаємо в вашій крові». Вона подалася до машини. У княжому місті сходило сонце. Воно поцілувало бані храмів, хрести і поклало своє тепле проміння на свіжу могилу біля Софійської брами. Висрібливо Дніпро, залило вулиці вільної України такої невільної от гріхів і зла. Мах окинув прощальним поглядом Київ. Ох, і повеселився він цього разу, ох, і помстився цього липня за той далекий, до якого відстань тисячу та ще й сім літ. Він зазирнув у будівлю, де вже три дні як оселилася на довгі літа Олена. Перебувала на межі між нічю і днем, буттям і небуттям. «Я тебя предупреждав, щоб ти не лізла, куда не віліна!» Він вдарив її по голові. Олена дико і пронизливо закричала, а ті, кого вона розбудила, зірвалися на лайку піратський свист. Мах насолоджувався тими руйнівними звуками, що живили його. Погойдався на мечі своєї улюблениці, що здіймалася понад Дніпром, і подався до міста свого натхнення і найбільших звершень та подвигів. Завис над Кремлем, шугнув крізь мармурові стіни в червоне капище, де лежала забальзамована лялька. Ти лежиш здесь, як і лежав, пока ти здесь, ми побідім. «Ми іще відстроїм свинарник, куда загоним свиней, которые проломили ізгородь, розбіжались і пасуться на своїх лужайках. Ми іще їх загоним і колючій проволокій обнісім ізгородь. Ти лежи і помагай!» Маг вилетів із Мавзолею. У свою сучасну плоть передумав повертатися. Вона лежала в кращій московській клініці, і кращі спеціалісти селкувалися її оживити. Безплотний мах реготав, дивлячись на ті старання. Йому давно набридло те, що він робив тут. Він обере інше тіло і іншу місію. Він стане правою рукою того, хто переверне світ. На похорони мага З'їдуться поважні мужі із усіх кінців вчорашньої імперії. Його худе, херляве тіло утопатиме у квітах, вінках. Лунатимуть полки промови, заклики відновити велике капище в колишніх масштабах. Але то буде через кілька днів. А нині стояв ясний, сонячний ранок. Світило лило золотий ківш за ковшем на лавську дзвіницю, густі бризки падали до її підніжжя, на стіни, на могилу і на тих, що чатували коло неї цілісіньку ніч. Священники відправили першу службу Божу. Сиділа мати Віра і перебирала пальцями грудочки. Рука гладила свіжу глину так, мов би пригортала і ніжала того, кого любила все своє життя і до кого не наважилася наблизитися в останні роки, боячись, щоб і тінь її не впала на його праведну дорогу. Юрко мовчки обіймав матір за плечі і безгучно плакав. Стояли в зажурі святненки. А він дивився з високості на Майдан, на Київ, на всю Україну. Його блаженна душа голубила її люблячим поглядом і огортала любов'ю. Сонце залило кручі Дніпро. Точнісінько так, як тисячі разів. На його промінні стояло воїнство небесне і дивилося на боголюблений край, над яким зійшла ніч прокльонів, щойно настав досвідок. Вона вродила бур'янище каїнового засіву. Бачили і того плугатаря, якому вручено було плуг. Проміння – Вихопила Тараса з лицем ангела прощення, йому й було передано невидимий жезл пастуха. Він вивищувався понад всіма і був могутніший од того, чий прах лежав коло стін Святої Софії. Далекий нащадок княгині Ольги, аж на вершині другого тисячоліття. З'єдналася кров великого майстра Горислава і У Увесь закон в однім слові міститься. Люби свого ближнього, як самого себе. Коли ж ви гризете та їсте один одного, то глядіть, щоб не знищили ви один одного. Послання святого апостола Павла –